Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hét mesterlövészét. A műsor támogatója a Passzerella Kereskedelmér Szolgáltató Kft. A hét mindkét mesterlövészel Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton egyaránt köszönti a kedves hallgatókat. A legmélyebb tiszteletem mindenkinek itt a smog riadó kellős közepén. A, a, a smogról nem tehetünk, de arról, hogy snobok vagyunk, arról igen. A snob is. lesz más, A most következő ö, első blogban a film a Western film történetének az én véleményem szerint legnagyobb dobásáról lesz szó. A, szerintem a valaha volt legjobb Western filmről, de hogyha szavaztatnánk erről, akkor is nagyon valószínű, hogy előkelő helyet érne el. Ez a jó a rossz és a csúf című. Ö, olasz western film, ezt a Spaghetti Westerneknek szokták nevezni, a Spaghetti Western legnagyobb királya, pedig Sergio Leone, ez azért egy eléggé nagy filmes közhely. Ebben a filmben, ebben a három főszereplő, mert hogy ugye három főszereplője van, amint az már a címből is kiderül. Lee Van Cleef, ő, ő a rossz, Eli Vala a csúf, és Clint Eastwood a jó szerepében. Ez az Il Bruno, Il Brutto, Il Cattivo, című film, ami a egész vesten műfajt szerintem egy teljesen új paradigmába emelte. Már csak azért is, mert a Western legnagyobb közhelye a párbaj, a párbaj az Ebben a filmben így egy ilyen hármas pisztolypárbajra alakul, mert hogy így az a szinte minden filmnek az a vége, hogy így ketten állnak egymással szemben is napis. Itt viszont gyorsan. hárman állnak. Itt viszont hárman állnak. És az egyik egy kerül a sírba, a másik kerül majdnem a sírba, a harmadik el aztán megkegyelmez a harmadiknak, de erről szerintem majd még azért beszélünk. Hát erről Térjünk ér, vissza picit az általánosabb eh, része, Az azt mondtad, hogy a legnagyobb vesztem film. Hát, a, a eh, általában egyébként a Leonének <kül> Na, volt egyszer egy vadnyugatát szokták a Western filmek csúcsának nevezni. Ugye ő ezt az egész sorozatot kezdte, hát persze olasz színészekkel, neves olasz színészekkel, Gian Maria Volonte, ugye az a kommunista olasz színész. Egyébként nála jelennek meg ilyen később nagy pályát befutott sztárok is. De lényeg, lényeg a lényeg, hogy először csinált ezeket a tipikus Pagetti veszteneket, ebből egyébként van egy halom az ő filmén kívül is, tehát egy marék dollár ér még egy marék dollárért, de ami ez, egyébként de, le, le, una, rendkívül... Leone le filmek. Persze, persze, Igen. de azt mondom, hogy ez még azért jobban hasonlít a tipikus olasz spagetti Igen, de igazából azt szokták mondani, e, és, hogy... A, és aztán van ma... volt egyszer egy vadnyugat, ami meg már egy minőségleg más, ugye, az egy más más dolog, a, és, és közte az átmenet a, a jó a rossz és a Én csúcs. Szerintem, azaz, szerintem azért az a csúcs, és egyébként meg ne, akkor még ne zárjuk le a, a sort, mert, mert a volt egyszer egy vadnyugatból aztán majd volt egyszer egy Amerika lesz az ami átvezeti a western műfaját, a gangster film műfajába. És azért nem egészen nem tipikus gangster film az, és az egyben összeegzése. Na ott eljut egyébként szerintem a művész még. Mert mondjuk egy... művészfilm, hülyeség. Mi a, mi a, mi a, mi a... Na ez, ez egy hülyeség. Ez Leóne kapcsán a kabizmus. Igen, igen, igen. igen, ez az. Ez az és ez főleg Leóne kapcsán ezt mondani, akinek az esetében a művészfilm és a közös, közönségfilm közti határok teljesen elkenődnek. Tehát ö, azt kell tudni, hogy a, például a jó, a és a csúf, hát ez a világ szinte valamennyi. Sznóbb filmesztétájának a kiemelt kedvence hivatkoznak ha, rá lépte nyomon. Miért? Vajon miért? És emellett pedig az RTL Klub évente legalább kétszer a műsorára tűzi, mert annyira népszerű, tehát hogy ezt a filmet mindenki szereti. Tehát így a nem tudom a Rézandrástól a Gangsta Zolin keresztül az Akadémia filmtagozatának a titkaráig mindenki. Tehát itt ténylegesen ez a film ez mindenkié. És mert hogy annyira parádisan szórakoztató, de közben meg annyira nem is besorolható igazából ez a film. Tehát ez egy... Milyen film? Tehát egy western film ez az alap, de most egy végjáték? Vagy egy dráma? Vagy egy, vagy egy akciófilm? Vagy egy kalandfilm? Vagy mi ez? Dráma, végjáték, akciófilm, kalandfilm. Ez mind. Tehát, egyszerűen egy egyszerűen egyesít... Ez egy egzisztencialista alkotás. Ö, igazából a film alapkonfliktusa, az én véleményem szerint az, hogy a jó, Clint Eastwood az... Ez nem is annyira jó. A, a jó ez, a, ez a jó, a rossz és a csúf is már ironikus, egy, már egy ironikus, irónia, mert persze. ez az a film, ahol a, a jó nem jobb, mint a többi, a rossz nem rosszabb, mint a többi, és a csúf se csúfabb, mint a többi. Egyszerűen mindegyik a pénzre hajt, és másfajták az eszközeik, és ezekre az eszközökre mi kényszeredetten a magunk kategóriáit ráhúzva, azt mondjuk, hogy hát az egyik az jó, a másik az egy. Nincs, nincs, hogy mondjam, nincs vele semmi pátoz, de semmi, és semmi melankólia ebbe, ebből, az egész, ebből az egész érzésvilágból, amit mi belevetíteni képesek vagyunk. A jó és a csúf egymás szivatják. Szóval, szóval a, jó a jó és a csúf... Az csúf... arról... üzlettársak és egymás szivatják. Rossz igen. kívül áll az egészen. Egyébként érdekes a Lee Van a figurája, ugye a karvajorú, inkább ilyen hiúzra, ragadozó, macskára hasonlító figura ez, ugye a barátom itt van Szabata és egyéb filmeknek is a főszereplője, tehát egy, egy ismert Western Star volt így a 70-es években, 60-as-70-es években. Ö, neki is megvan egy ilyen sajátos etikája, ami, ami groteszk és vicces. Nekem például baromira tetszik az a jelenet, amikor, amikor elmegy a... kiírt egy családot, vagy yeah. lelövi a családapát, ugye kap érte ezer dollárt. Elmegy a megbízóhoz. Megmondja, hogy megcsinálta a munkát. És akkor így visszafordul. Ja, bocsánat, Elfelejtettem valamit, egy apróság. Ő is adott 1000 dollárt, és én mindig megcsinálom a munkát a pénzért, igen. és ráteszi a vánkost a fejére, és agyonlövi a megbízóját. Agyonlövi a megbízóját is. Ezen én például beszartam a rözsögéstől. Na hát ]ől. igen, de nem egészen elképesztő. Egészen elképesztő a, a film, filmnek a dramaturgiája. Fantasztikusak a filmben. Tehát ez a három karakter, ahogyan ki van találva, tehát az, azért nekem a csúfa kedvencem. Tehát, hogy azért ő, ő, ő Na jó, szerintem nagyon sokaknak. Van egy igen. barátom, akinek ez a kedvenc filmje, az is a csúfra. Tukó rá, annak nincsen, nincsen párja. De, de az, is érde, érdekes módon egyébként a jónak, a szőkének, annak nincs neve. És egyetlen filmben sincs neve, tehát ő nem tudjuk, hogy kicsoda, Tehát, hogy így az ismeretlen. Már a, az egymarék dollárért, és a, a korábbi... A, a, igen, a korábbi adban, ott, sincs ott, ott sincs neve a, a Clint Eastwood-nak. A fiatal Clint eastwood van szó, és nincs neve. És nincsen, valóban nincsen neve, itt ő a, szők, ő, ő, ő a szőke. Ő a szőke. Igen. Hívják, hogy De nem, szőke. nem is szőke egyébként, csak <gül> ő, ugye, na, a mexikói csávó hívja őt szőkének, mivel ő. A érte teljes kép. Igen, igen, igen. Szóval, szóval hogy a, szerintem az alapkonfliktus az az ebben a filmben, hogy a, a jó az meg akarja tanítani a rosszat ö, osztozni. Mert ők 50-50%-ban osztoznak a közös balhíjikon, és a rossz az annyira kapzsi, hogy ő ezt, ezt az arányt, ezt el akarja csúsztatni 60-40 arányba és, és a, a jónak ez egyáltalán nem tetszik, egyáltalán nincsen így ínyére, mert ő az 50-50 százalékban 50 úgy véli, hogy ez a korrekt. A rossz arra hivatkozik, hogy ő többet kockáztat, a jó meg arra hivatkozik, hogy hát ő, ő neki meg nagyon nagy a felelőssége ezzel szemben, <gül> és hát és az egész dolog arról szól, hogy, hogy, hogy a jó akkor azt mondja, hogy rendben van, akkor fölbontjuk ezt a szerződést, és akkor ennek a következményei ezek szinte mindig halálosak, meg mindig életveszélyesek leginkább. És, és aztán, ami, ami B. ez, ez kis, ami, ami ebből kisül, az egy végtelenül szórakoztató szivatás, amikor kölcsönösen egymást megpróbálják megölni, de nem ám akárhogyan, mert akkor csak lepuffantanák egymást, hanem hirdatlan sok szenvedés árán akarják a másikat kisülni. Tanulsággal, tanulsággal megspékelve. Igen, igen, igen, és, ez, és, és aztán... Kiküldi például a sivatagba, ugye? Kivezeti a, a sivatagba nélkül meg. És hasonló, tehát, hogy okuljon. Igen, tehát magyarán igen. a szivatás lényege Az, hogy tanít, tanítalak téged, hogy okulj édes édesfia, hogy ilyet nem csinálok az Igen. üzlettársaddal. Igen. Egyébként háborús film is, ezt elfelejtettük, mert hogy közben zajlik az amerikai polgárháború, és vannak benne egészen impozáns jelenetek. Valóban. És ezek azok a jelenetek, amely jelenetek drámaivá teszik ezt az amúgy parádésan szórakoztató vígjátékot. zenéjét hallhattátok a Csodálatos Ukulele Orkesztra előadásában. És hát ugye a zeneszerző minden idők filmzenéjének nagy királya. Ennio Morricone, aki hát... hát, hát az egész, aki a Leone filmeknek is. Igen, jó, formá, jó, hát jó, jó formán a, a zeneszerzői munkásságának a nagy részét a Leone filmeknek szánta. És hát bár a, mondjuk például a profinak a zenéjét is Morricone szerez. Persze az meg az a Polip című maffiáról szóló filmsorozatnak és egy csomó szóval, szóval, de hogy az az igazság, hogy ennél nincsen, erő, ennél nincsen erősebb szövetség, mint a Leo Leónemorikune páros tehát, hogy ez, a, ez, a, ez valami olyan az a film filmtörténetileg akkora én nem tudom, hogy mi, mi, mi... ők kerten egymás hátán lovagoltak be az örökké valóságban <gül> ez, ez így van, ez így van, ez így és így van. egymás nélkül mit értek volna el? hát a, a, a töredékét sem de nem próbáltál? nyilván sokszor láttál nak filmeket, ugye? láttam egy párat na de nem az, hogy egy párat, hanem Ja, párat. Sokszor többször. megnéztem, mint Sose próbáltad ki, hogy lehalkítottad, és úgy megnézted a jeleneteket? Isten báncs. Morikó nekik nélkül? Nem, nem, nem, úgy Isten az miért. Érdekes megnézni például a jó, a rossz és a csúf, uh, nap mondjuk a végét, amikor keresi a rossz, ugye, és az a Ke ker keresztfák a Keresi, így van az aranyat a sírok közt, a sírok közt és összefolynak a keresztfák ah, a az... szem előtt, és ugye az az Azt Egy ilyen katartikus idők... zene van alatta. Az, és nézd meg a zene nélkül. Az talán minden idők legbrutálisabb jelenete egyébként. Tehát az talán minden idők leg, legerülteljesebb jelenete. Mit tud ez a western? Mert azt, azt látjuk, hogy a, a, a, a, az olaszok tudtak, és főleg Leone tudó, tudott Valamit is, valami igazit kihozni ebből a műfajból, hogy Wespen. Tehát, hogy ez a, a, nem, nem, nem, nem ez a John F. amerikai, középnyugati macsógagyi, hanem, hanem, hanem valami igazi, a, igazán a... erőteljes tartalommal meg tudta tölteni ezt a keretet, hogy Wespen. Mit tud ez? Igen, előtte voltak a gay macsók. macsók. A gay macsók. A nagy Vane. amerikai. Igen. Nem mondom, mert csúnya szót, ugye, és nem szabad a rádióba. Csúnyán beszélni. Vagy legalábbis nem érdemes. Így van. <laughs> nem érdemes, így voltak tehát ezek a nagy, nagy amerikai illetők. És egy rendkívül hazug e, mitológia, annak idején megboldogult Ipper Pál, aki még élt a szocializmusba és már eszméletén volt, tudja, hogy ez a név e, kit fed, e, mondta, aki ugye írt könyvet Amerikáról, ő mondta, hogy a western, az amerikaiak nagy októberi szocialista forradalma. Ö, és Tehát ez az Amerikának a bölcsője is. Rendkívül hazug születtek, rendkívül pocsékabnál pocsékabb. Tehát ez a pocsék hazafias Western és álproblémák és egyebek, vasartingű kavbolyok, már a 30-as évektől kezdve. Nagyon kevés olyan Western film volt az amerikai western közül, ami ezt kinőtt, de nekem egyébként meg a jobbak se tetszenek. Nekem például nem tetszik a hatos fogat és nem tetszik a délidő. És akkor jöttek a digók. Akik megcsinálták az igazi nagy amerikai mítoszt, és behozták, behozták az olasz neorealizmusnak az elemeit. hogyha valaki megnézi Leonénak a korai filmjeit, akkor eszébe jut Pazolini például. Eszébe megnézi azokat a ráncos borostás csúnyarcokat, amelyek a csúnyaságukban szépek. Csúlyás. Eltűnnek a gayr a macsók. És megjelennek a szép a csúnyán szép, szépen csúnyán emberek. Igen, igen, igen, és, és de a jellemük is olyan. Tehát, hogy így ezek a figurák, ezekkel nem hogy lehet ezeken az, azonosulni. Hogy, férgek, csúszómászók egymást hátba döfik az első adódó alkalommal, ne, minden illúziót lerombol. A, de valahol a, mégis színpatú. Nem megy az azonosulás, Tehát de reggel ilyen emberiek valahol. És, és, és, és, És, és emellett meg, hát ahogy a nőkkel bánik. Na, erről, erről azért érdemes néhány szót ejteni, mikor a, konkrétan a jó, a rossz és a csúfban egyáltalán nincs is nő, tehát hogy ott egyáltalán ez a vonal meg senyílik, hogy nő vagy ilyesmi, de azért nagyon sok olyan filmjában, hát a Volt egyszer egy Amerikában, a Volt egyszer egy vagy nyugatban, hogy a, a, a, nők, a nőknek a, a szerepe a Leonénál, hát a mit söpredékek, akiket... akiket ö, így néha így megfognak, akkor hátulról megcsinálnak, és akkor eldobják őket, de mint egy banánhéjat. Tehát így kb. így bánnak a nőkkel a film. Tehát így, így nincs is, tehát így a, azok iránt sincsen semmi tisztelet, semmi illúzió. Hm. Na azért ez egy picik, picikét vitatkoznék. Picikét vitatkoznék. Például a, a volt egyszer egy Amerika végén, E, hát, ha volt egyszer, hogy Amerika pont jó példa az, arra. Bocs bocsánat, ha volt, volt egyszer egynyugatot vagy... akar elnézni, ha vo volt egyszer, hogy Amerikában tényleg így bánnak a nőkkel, volt egyszer hogy egy vagynyugat végén.. Uh, ott Amerika anyját látjuk, hogy a vizet osztogatja a vasútépítő munkásokat. igen, igen csak valahol egy ezt. kicsit mennybe megy, azért az a nő, akit persze előtte megcsinál a főgengstre, aki megölte a férjét, aki megölte a férjét. És, és, és miközben, miközben megcsinálja, <gül> így megkérdezi tőle, hogy milyen érzés. Jó, jó, jó, jó érezni egy férfinek az érintését. Azt hiszem, hogy mégis azért nagyon rossz érzés ja, lesz, meg kell, hogy megöltem. meg kell, hogy jönjél legtek is kurva. Tehát, ugye, <gül> de, ugye, konkrétan így beszél vele, De A végén miközben... lesz Amerika anyja. Na a, a, jó, a, jó, a jó arosz és a csúf az, az, én szerintem azért a leges, legjobb Leone film, mert ne, megmondom, hogy nekem a volt egyszer egy vadnyugat, az már egy kicsit elfolyós. Az már egy kicsit, kicsit, tehát egy kicsit túl van lírázva az a film. A, a, a korábbi filmjei, mitizálva, azok, igen, ezt mondanám, hogy Mitizálva, de ettől jó, ettől különleges. Na, mit tud Leone, és a jó arosz és a csúfnak is ez a fő ereje, mint az összes Leone filmnek, mi az, amiben, amiben ő kiemelkedik a filmművészet nagyjai közül. Szerintem az, hogy behozta a lírát a filmbe. Mi, hogy... Meg a csúnyaságot, amit az előbb mondtam Igen. A, csúny... én... a csúnyaságot lirizálva. És hogy, hogy a költészetet, tehát hogy a, ezek, a, ezek a morikóne zenék, a közeli képekkel, hogy képes arra, hogy 10-20 másodpercen keresztül egyetlen egy mondat ne hangozzon el a filmben, és a film ne váljon unalmassá, hanem 600-szor meg tudjad nézni egymás után újra meg újra azt a filmet, úgyhogy élvezzed minden percét, mert milyen egy költemény, hogy nem arról van szó, hogy most mit mond ez el, hanem hogy egyszerűen szép. Tehát, hogy, hogy szép, és, és nem művészkedően szép, hanem egyszerűen egy, egy magával ragadó, erőteljes, lírai hatást kelt benned. Az én számomra a jó, a rossz és a csúf elsősorban, amellett, hogy ellenállhatatlan humora van, ellenállhatatlan dialógusok vannak benne, parádésan szórakoztató és, és, és, és, és, és sok, sok helyütt meg mélységesen felkavaró. Tehát, hogy ez egész egy egy, egy egy valóban felejthetetlen alkotás. Hogyha osztályozni kéne ezt a filmet, akkor én azt mondanám, hogy a jó, a rossz és a csúf. A tízből? Az egy, a tízből, hát egy, egy nagyon erős kilences. Nekem nyolcas. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy Biboldó szert hozzon érted, nem oldó szert, biboldó. nem oldó, biboldó szert hozzon érted, nem oldó szert, biboldó. nem oldó, biboldó szert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallhatunk műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A jó, a rossz és a csúf. Ö, megoldása a végén az, ami valóban parádés a, az én számomra ez, hogy, hogy hárman vannak, és a háromféle sors az elnyeri méltó jutalmat. de olyan tökéletesen, amilyen egy egyenlő oldalú háromszög hát ez úgy, úgy is csinálta ez annyira pontos, tehát hogyha valaki ilyen kényszeresen ö, Kényszeres ízlésű, mint mintén, tehát, hogy így imádja a szimmetriát, meg imádja az ilyen tökéletesen leggönböző És Én igazgatni a rojtokat, és megszámolni a munkába menet a villanyoszlopokat. Igen pont na, annak ilyen tetszeni vagyok tetszeni fogom. Az imádni fogja ezt a filmet, mert tetszeni a, fog a a Egyel, egyelő, egyelő oldalú háromszögben állnak, fel a végén párbajozni, amikor középen van az a kő, az a kavics, amire ráírja, ugye. <gül> sírnak a sírnak, minden point elöljük le, csak a felét igen. maximum. Hol az arany ez a lényeg? Hogy hol van az arany, mert hogy az egész az csak erről szól, és hát. A, Legvége, amikor az a megfejtés, hogy a, a jó a csúfat végül újra, leg, legvégül újra lelövi a kötélről, hát ez a fantasztikus benne, hogy a fél az aranynak a felét ott hagyja, tehát hogy a lecke, a végső lecke az az, hogy tessék, így kell osztozni, itt van a fele, és akkor most dugjad a nyakadat a hurogba, akkor legvégül lelövi róla, akkor hát mi a megfejtés, van arany vagy nincs arany, mert hogy ott az arany, és És, és csak hát a probléma az az, hogy hátra van kötözve a keze, és mit csinál ennyi arannyal egy hátra kötözött kezű, Amerika gyakorlatilag minden államba, államában körözött gangster. Tehát, hogy mit csinál, <gül> <gül> tehát, hogy ki fogja levágni az ő csuklójáról a kötelet? Ki lesz az, aki őt nem, nem, nem akasztani viszi, amikor már hátra van kötözve Van egy zenkóan? függesz egy sziklafalon kezed-lábad összekötözve, csak a száddal tudsz fogóckodni és megkérdezik tőled, hogy mi a buddhizmus lényege, tehát mi a buddhatanának a lényege és válaszolnod kell. Ez körülbelül ilyesmi, tehát egy hasonló, hasonló parabolikus jelentése van Leona filmjének a végének. Nem, nem tudom, hogy hogy, hogy hogy egyesíthet ennyi eh, okosságot, szépséget, erőt, stílust, humort egyetlen film? Na de miután, miután beszéltünk a szar amerikai westernről, és, és, és szembeállítottuk ezzel az olasz spagetti western műfajából kinövő Leone mitológiát, akkor most szerintem Menjünk Szerintem. rá a jó amerikai vesztenre, ami ritka, mint a fehér holló, de, de van. Ilyen de, például de, de a van. saint a Vadbanda című filmje, amiről most nem beszélünk, viszont beszélünk a vadnyugat mítoszának egy... Egy nagyon-nagyon brutális lerombolásáról, mert hogy ez az a mítosz, amit Sergio Leone legjobb tanítványa, az ebben a filmben a jót játszó Clint Eastwood rombolt le, még pedig a sárga földig. következő szent evangélium az, a, az annak a Clint Eastwood-nak a filmje, amely Clint Eastwood kihitte volna egy hatalmas rendezővé vált, így a karrierje végére. Én azért ezzel vitatkozom, hogy én nem a nagyon a... nagy rendezőnek nem tartom, nagyon... de ez a filmje viszont különlegesen jó, és ez pedig a Nincs Bocsánat, ahol is Morgan freeman együtt meg ö... Gene Hackman-nel. És Gene Hackmann együtt játszanak. Na igen, de... Ö... Mert hogy ő rendezte és játsza a főszerepet. Hát, igen, de szerintem Az az érdekes, hogy, hogy Clint Eastwood az igazából így, ő, ő Mr. Western valahogy. Valahogy ő lett az. És itt pedig a Mr. Anti-Western. Hát itt, itt ebben a filmben, azt lehet mondani, ez egy közhely egyébként, de már sok helyütt olvastam, de eb, eb, ez valóban így van, hogy, hogy a, a Nincs Bocsánat az utolsó Western film. Tehát, hogy ezután, a film után már nem lehet Western készíteni. Ha, próbálkoznak az amik. De, de minek? De minek? <gül> szóval ez, ezután, ezután, a film után már nincsen értelme Western készíteni, mert nem lehet komolyan venni. Mert ez, a, ez a, a, az Unforgiven az leleplezi a Western ö, mélységes hazugságát, és fel is mutatja, meg is jeleníti azt a figurát, konkrétan azt a szemét, aki ezt a hazugságot terjeszti. Van egy ilyen krónikás, aki a legendáriumot írja, szerepel a filmben. Ő személy szerint, ő terjesztette el azt a hazugságot, tehát megmutatja nekünk, a rendező, típusfigura fel, ígyan feltűnik a filmben, a korabeli ponyva, yeah. a legkorábbi, tehát még a Weston utolsó évtized, éveiben, évtizedeiben már ugye megjelentek Western ponyvák. Amerikában és Európában is, és akkor megjelenik benne egy olyan figura, Aki összegyűjt mindenféle ilyen helyi legendát, és azt jó kiszínezve, vagyis euh, mondjam, jó pénzére eladja. Hát különböző ezekből lapoknak. Ké ezekből készültek. És ez történik ma is. Ezekből készültek különösebben e csodálkozni. De, de, de, de hogy arról van szó, hogy ezekből készültek a John Wayne filmek. Tehát, hogy ezekből a ponyvákból készültek azok a filmek, amelyek elterjesztették azt a nevetséges hazugságot, hogy a western. Meg ez az egész vadnyugat, ez egy, ez egy olyan világ volt, ahol ezek a vagány a gyorsabb pisztolyú nyert, és, és vitt a nőt meg a pénzt, és hogy ez egy ilyen... És volt valamiféle becsületük is. Igen, igen, igen. Az igen, individuum, és igen. ugye az Amerika az az individualizmus kultuszára épül. Egyébként olvastam egyszer egy antropológiai tanulmányt, ami azt fejtegette, hogy ez a fajta magányos hős típus, ez az indián. Az indián, ez észak-amerikai, főleg a préri indiánok kultúrájából származik. Ami egyébként különösen, hogy is mondjam, keserű, irónikussá teszi ezt az egész történetet. Mm, eh, Mert hogy akiket kiírtottak kvázi. Tehát abból származik a magányos hős kultusza. A filmben az antihős, aki Gene Hackman játszik, egy konkrét jelenetben ö, megbeszéli ezzel a bizonyos ö, ö, ponyvaíróval, ezzel a szerzővel, aki ezeket a hazugságokat terjeszti a Veszkó korszakról, Hogy, hogy, hogy mi is valójában ez a hazugság? tehát mi, mi valójában ez a konkrét hazugsága a, az amerikai legendáriumnak a vadnyugatról. Mi ez a hazugság? Tudja, tudja uram, az irodalmi életben kifejezetten kívánatos néha... Egy kis költői túlzás a borítólap megtervezése folyamán, már csak a piaci igényekből kifolyólag is. Készséggel hiszen Mr. Borcsám. Sőt, úgy tűnik, a történet is tele van költői túlzásokkal. Biztosíthatom Önt, Mr. Baggett, hogy a leírt események hitelét szemtanúk bizonyítják. Szemtanúk? Úgy van, Uram. Mint a bambák főnöke. Nem a bombák ördöge. A bambák főnöke. A becsületébe gázolt eleme bájos hölgynek, Corcoran. Így a főbamba, ezért meg kell követned őt. De a dupla csövű Corcoran nem állt rá, hogy ezt megtegye durván káromkodva előhúzta pisztolyát, hogy végezzen hősünkkel, de a bambák főnöke gyorsabb volt nála, és a kezében már ott füstölt adat löveti. Úgy vélem, uram, a történetnek életű leírásával állunk szemben, amely nem nélkülözné mi mivel hogy annak nem tudtam ellenállni. Tudja, Mr. Boltch Én ott voltam az ivóban aznap éjjel, odalem vichita amikor az angol Bob megöltek corcoran De magának színét se láttam. Sem annak a bájos hölgynek, sem a dupla csövűnek, semmi ilyesminek. Tényleg ott volt. Bizony, én ott voltam. Először is Corcoran sose hordott két puskát magánál, ha bár nem ártott volna. Pedig dupla csövű Korkaren volt a neve, nem igaz? Igen, sokan hívták így, de nem azért, mert két pisztoly volt az övében, hanem azért, mert akkora volt a pöcse, hogy még a Woker koltjának a csövén is túltett. Egyetlen hűne volt, hogy a hosszabbik csövét becserkészte abba a francia nőbe, akibe az angol bob bele volt szúgva. Aznap éjjel, amikor Korki besétált az ivóba, mielőtt, mielőtt még kalapot emelt volna, az angol bob már is ráült. Persze az úr segrészek volt, a golyó elsüvített Korki mellett. Amitől az pánikba esett, és olyan gyorsan akart tüzelni, hogy a saját lábából ült. E közben a mi Bob barátunk újból célra tartott, és durr bele megint. De most is elhibázta. Sétlőtte a púlt feletti ezer dolláros tükröt. És a bambák főnökének ezzel vége. Mert korki többé nem téved. Célra tart hajszál pontosan, nem sieti el, és akkor a walker kódból felrobban a kezében. Ezzel a típussal gyakran előfordul az ilyesmi. Ha szegény Korkinak két pisztolya lett volna a nagy pöse helyett, akkor a hajaszála sem görbült volna meg. Álljunk meg egy pillanatra. Tehát angol bob, szóval ő akkor lőtt, amikor a másik nem is tudott védekezni. Meg is mit gondolt, hogy kivárja, amikor amíg Korkinak újra nő a keze? De, hogy szép lassan oda sétált hozzá. Mivelhogy segrészeg volt, És átlőtt a máját. Bam. <gül> Na hát körülbelül így viszonyul a western legendája a valósághoz. Legalábbis kinti <gül> szerint. Na azért egy pár szót miről szól ez a film? Mert igen-igen tragikus történet. Tehát Piti egy nagyon-nagyon piszlicsári történetről van szó. Tehát nem a szokásos nagy western bully. Tehát szó nincs itt. Mit tudom én milliós arany rudakról, tömbökről, bankrablásokról, forradalmakról, mexikói banditákról, indiánokról és egyebekről. Ugye arról van szó, hogy van egy nagyon-nagyon unalmas, álmos ócska kisváros, ilyen... Big whisky, Így van, amivel ami ugye tucatjával volt ott a sivatag szélén akárhol, És van egy bordéháza, és két kávbój összekaszabol egy kurvát, mert az kiröhögi, hogy rövid a farka az egyiket. Nem vígjáték, nagyon tragikus az egész. Nekem különösen tetszik nagyon a filmbe, sötét. különösen tetszik a filmben, az az igazi amerikai múcsak, na, az az igazi amerikai én engem különösen jó a filmben, hogy a nők nem szépek. A kurvák, ilyen vöröses szőke, ez az ír típus, teljesen, teljesen korhű szerintem, tehát az a, az a munkásnő. Az a munkásnő, aki keletről elmegy szerencsét próbálni nyugatra. Kikopik egy keleti nagyvárosi bordéházból, és még elmegy nyugatra, múcsára egy ottani bordéházba, és van egy rendkívül gusztustalan bordéház. Tulajdonos, az alkalmazza, és akkor a kavbolyoktól, tehát a, itt a nő egyébként, mint árucik jelenik meg, tehát ugye a kurvákért Nem az a baj, hogy szegény nőt tönkretették egy életre, hanem hogy az egy értékes árucik, mint egy rabszó, és azért fizessenek a kavbolyot. Na és akkor a kurvákba föl... Ö, föl, föl fölmegy a pumpa. Föl, hát fölmegy a pumpa, az, az, az öntudat, erre gondoltam, az öntudat, hogy ez mégiscsak emberek, és az összes megtakarított pénzüket, amit éveken keresztül kukorgattak azt ö, Azt szépen, felkínálják egy fejvadásznak. egy fejvadásznak. És ez nem alig ezer dollár tehát ennyit a nagy összegekről igen, és igen, igen, igen, igen, igen. alig ezer dollár amit ez a, ez, ez a kb. fél tucatnyi nő, ez összekeresett évek alatt és, és hát akkor megindulnak a fejvadászok szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb alapok jönnek, tehát nem az a vagy nyugati vesztemhős, öreg kivénhet Valamikori alkoholista, ja. ilyen, ilyen, ilyen rabló, hát az rablók az egész, és, és banditák. Alkohol... Köztük egy fiú, aki ugye rövidlátó és, és kiderül, hogy nem is ölt még életébe ember, csak a pofája nagy. Csak Henceg, tehát nagyon-nagyon-nagyon realista, nagyon realista az egész. Nagyon. És ugye az egyik ilyen, az, clean, az öreg klintisztúd, aki leszokott az alkorról és disznókat tenyészt, csak meghalt a felesége, aki élete nagy szerelme volt. Be akar, akar, akar költözni miatt... a városba és akar csinálni egy üzletet, de erre szüksége, szüksége van pénzre, és ezt a pénzt akarja megkeresni ezzel az utolsó melóval. De hát ő se tudja még, hogy hogyan fogja végigcsinálni, mert hogy. Már ha... hosszú évek óta nem csinálta a szakmát. Nem csinálta a szakmát is, ráadásul leállt a piállással. Tehát, hogy így például annyi, annyi illúziót oszlat el ez a film például, hogy ez az egész vadnyugati hősködés, meg pisztolypárbajozás, ez az egész abból fakad, nem abból fakad, hogy ők annyira bátrak, vagy annyira gyorsak, hanem arról, abból, hogy annyira be vannak rúgva. Hogy egyszerűen a, ez az egész vadnyugati sztori, ez az egész egy nagy darab alkoholizmusról szól, abból fakad. Az a, a, az a, az a lényeg az egésznek. És a, megmutatja a film, hogy milyen az, amikor nem vagy berúgva, hogy úgy, úgy milyen embert ölni, és megmutatja azt, hogy, hogy milyen az, amikor be vagy rúgva, úgy milyen embert ölni. És az a legérdekes, hogy amikor nem vagy berúgva, akkor remek a kezedben össze-vissza a fegyver, mert hogy tisztában vagy annak a súlyával, hogy mi történik. Tehát, hogy a western legnagyobb hazugsága az az, hogy egyszerűen megölök egy embert, aztán kérek egy viszkit, de ez nem így megy, és nem volt korszak soha, amikor így történt. Soha, igen. Tehát, hogy egy számítógép játékot csináltak a vadnyugat valóságából, és ezt a számítógép játékot most visszahozza nekünk a valóságba, Clint Eastwood ebben a filmben, és megmutatja, hogy milyen ez valójában, és hogy itt tulajdonképpen ez az a film, ahol a filmnek az utolsó hm, tíz percéig összesen egy vagy két ember hal meg, és öh. ezeknek az embereknek a halála annyira, de annyira felkavaró és megrázó és megmutatja, hogy, hogy ez, hogy élet vagy halál, ez a vad nyugaton sem volt más, mint most. Tehát, hogy ez, egy, ez a létező legnagyobb fokú intimitás. És, és a rosszak nem igazán rosszak benne. Tehát a kurvát összeszaboló kavbolyok, szerencsétlen bunkó vidéki süttyerák gyerekek. Senki sem igazán rossz akik, benne. Akik elbújnak, mert be vannak szarva a fejvadászoktól, és a fejvadászok nem igazán gonosz uh, tipikus vagy nyugati fejvadászok, nem szerencséten nyomorult, kriplik. Van a, van, van, van a két főhőse a filmnek, a két pólusa a filmnek, a Clint Eastwood és a Gene Hackman. És mind a kettő pontosan tudja, hogy ez az egész ö, ö, western alkoholizmus gyilkosság és ez az egész ö, ö, halálos pörgés, ami, amiről, szól, amiről szól az ő múltjuk, Ez nem tartható. És mindegyik a kiutat keresi ebből, csak az egyikük a, a Clint Eastwood ő egy, egy nő mellett egy családi intimitásban, egy családi boldogságban találja meg a kilépést ebből a világból. Találta a, meg, amíg meg igen, nem halt a feleségét Igen. A Gin Hackman pedig abban, hogy egy, ennek a falunak, ennek a serifje lett, és létrehozott egy egy brutálisan fasiszta. Ö, városállamot, amelynek hát ő az ura. Ez egy picit túlzás. Keményen fasiszta. Ne, én ne, nem használnék ilyen szót. Ő, ő igazából nyugalmat és rendet akar. Rendet, fegyelmet, nyugalmat. De, de Tehát azért milyen... az, hogy fasiszta ez mondjuk a akkori vadnyugat, ez kicsit mi... vicces ez a Oda jönnek a kalandorok, és akkor kiveri őket a városból, mit tudom összeveri őket. Nem egy szimpatikus figura Jane Hackman, de az, hogy fasiszta az nem, nem jellemző erre az egészen, ő inkább egy ilyen békebeli, tudod, inkább puha diktatúra. Na, nekem sok inkább a kádárkorszak, ha már ilyen analógiákat, sok inkább a kádárkorszak, mint mit tudom, egy Hitler, vagy Mussolini, vagy Franco ha már fasiztákat említünk, tudnélik, ugye hát mit csinál a Jane Hackman? A, háza, a házát építi folyamatosan, és örül, hogy végre már évek, évtizedek elteltek, mire itt komolyabb verekedés volt a, a kisvárosba, itt nincs balhén, nálunk nyugalom van, nálunk rend van, és mindenki derék, tisztességtudó, adófizető, amerikai polgár. Hát mondjuk, e ezt azért nem nevezném fasiztának, ez lehet, hogy nem egy szimpatikus világkép, nem egy olyan, ami a forradal már lelkünket megmelegít. Én amikor, amikor arról beszélek, nem hogy fasiszta, és nem is a, azoknak a prostituáltaknak, ezek a, ezek a, a tehé, tehénpásztorok összevagdosták az arcát, és mi lett a következmény, hogy valami itt én egy lovat be kellett szolgáltatni, vagy két lovat be kellett szolgáltatni ez a Ez inkább a, a kapitalizmus. Ha már politizálunk, jó, ez a inkább bizonyos, a kapitalizmus. Jó, értelemben korrupció... A kapitalizmus etikája. Hát, az eh, ember mint áru és tárgy. Ez nem fasizmus. Eh, nem szerint, jó, hát, jó, hát szerintem a, a, ez annyiban fasizmus, hogy én vagyok a serif, én megmondom mi a törvény, és az a törvény, ami, tehát, hogy, hogy nincsenek elvek, amelyek ennek a a védelmezője, hanem van a serif, és amit a serif mond, az a törvény. Hát, én ezt hívom És, rejne, és valamilyen, szinten, hívom... valamilyen szinten egyébként idealista, Ennyiben egyébként a rokon a falsisztákkal úgy tetszik, mivel a falsiszták köztudatai idealisták. Tehát, hogy, hogy ő, ő egy ilyen békebeli valamit akarott. Szóval, Szóval... Legyen, nyug, legyen nyugi! Szóval mind, mindegyikükt pontosan tudja a Gene Hackman is, meg a, meg a Clint Eastwood is, sőt a, a Morgan Freeman is. Hogy, hogy ez a lövöldözés meg piálás ez nem megy, mert előbb-utóbb meg fognak halni ők is, mert hogy nem, tehát hogy ez nem lehet túl tehát ebből ki kell szállni, ki kell lépni más megoldásaik, más más stratégiáik vannak erre, és a végén ez össze, ez összecsap egymással, ez a két világ És e, tulajdonképpen a igazi Western film az csak akkor kezdődik el, amikor a legvégén a filmnek a Clint Eastwood, aki megmondta, hogy ő ugyan soha többé egy kortyot nem iszik, de miután a barátját megölik, Berúgás, fogja, és fogja, a félváros. fogja Fogja, az üveget, <gül> fogja az üveget és megpúzza az üveget, és onnantól kezdve kezdődik a nincs bocsánat. Tehát onnantól van az, hogy... On, és onnantól látjuk azt, hogy na mi a Western? az a Western, kert? hogy na ez az a... És nagyon érdekes, hadd had vonjak egy pár huzamot a jó a rossz és a csúffal, hogy ebben a két filmben, mind a kettőben konkrétan elhangzik az, mondjuk az első filmben így hangzik el szó szerint, hogy ebben van a harci szellem, mutat rá a kapitány, a, a déliáknek a kapitánya, nagyon, nagyon aranyos figura, aki a hidat föl akarja mindáról robbantani, tehát hát nem, nem merészeli, mutat rá az, az üvegre, ő is be van rúgva éppen, és mondja, hogy na ebben van a harci szellem. Tehát, hogy erről szól ez a dolog, és, és, és szerintem ez kerül kifejtésre, bővebb kifejtésre az amforgiven Ez egyre meg Szóval, szóval mi, miért nagyszerű film, a nincs bocsánat? Egyébként izgalmas is. Ezt elfelejtettük mondani. Milyen megható? Ez egy az, az megrázó, a... mondaná inkább. Igen. Megrázó, igen. ugyanakkor izgalmas, és a végén válik valódi westernné, de nem egy örömteli Nem egy örömteli jelenet. Sor, hogy mondjuk, tehát ez, ez, ez, az egész az egész A lövöldözés. A lövöldözés. Igen, igen, az egész az. A, a, az, az a, a, a legvégső jelenet az felejthetetlen. Abban az esőben, abban a sötétben. ködben. Igen, az az. az, az a csaják közt ellovagol a főhős. Illetve nem ellovagol. Elmegy a gebéjével, elporoszkál. Most kimegyek. Akit kint találok, azonnal lelövöm. Aki megpróbál rám lőni. Azt kinyírom az asszonyával együtt. Megalom a barátait. És felgyújtom a házát, hogy porig égjen. Ne próbálkozzatok! Hé, hey, Charlie, gyerünk! Lőd le! Nem megy. Nem, én vagyok a Sherry helyettes, Még mit nem. Nem el meddet, ahogy illik. És nem merjétek bántani többé a kurvákat. Vagy visszajövök, és kinyírok mindenkit, aki él és mozog. Annyira katartikus volt egyébként a vége, a hátamon ezért föláll a szőr, ahogy ezt hallottam, ezt a bejátszást. Hát ez egy hatalmas film, és a végén, amikor a seriff helyettes rátartja a fegyverét, gyakorlatilag csak el kéne sütni a fegyvert, rátartja a fegyverét a tintisztúdra, és nem meri elsütni, nem meri megkúzni a Mi vaszt? az a belső gát, ami miatt nem meri? Na, itt, itt, itt Ez itt, egy itt, misztérium. Itt, itt, itt lesz a film lélektani? Itt lesz lélektani, és ez az a pillanat, amikor mondjuk elképzeljük magunkat, hogy van egy töltött fegyver a kezünkben és rá tudunk-e lőni valakire. Akár olyas, aki valakire, az a aki, oly, olyas valakire, itt, akár a Pesti utcákon, aki mondjuk az életünket fenyegeti. Szerintem nagyon nehéz mozdulat. És ott, ott remeg össze-vissza a, a kezében a serif helyettesnek a fegyver, és nem meri elsütni. Hányas film a tízes skálán, a nincs bocsánat? Kilences.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 műsoromban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A műsor második óráját. Azt, a Egy másik nagy mitológiának szenteljük. Még pedig a Észak-Amerikából Judeába megyünk, az ókori Judeában. Igen a Krisztus e, e, mitosznak És annak e, megvizsgáljuk két e, eklatáns feldolgozását. És annak a, az első, amivel, uh, amivel indítunk, ez a. Hírhet, Mel elgépzom fél passió. Ez a passió című film, The Passion of the Christ. 2004 ből egy kétórás film, amely nem ajánlott 16 éven aluliak számára, sőt, hát én ezt nem is 16 évnél húznám meg, hiszen konkrétan egy horror filmről van szó. Így van. A Krisztus Horror. Ö, a, m, hogyan lehetne megfogalmazni ennek a filmnek a lényegét? Ö, ha akarod látni azt, ahogyan a, a joghurt reklámokban a joghurt csepp beleesik, a, vagy a gyümölcs, a gyümölcs beleesik a joghurtba, a joghurtba, és a joghurt cseppjei azok ilyen mikrofénképező technológiával röppennek így a térben, hogy repülnek. Na, ha akarod látni ugyanezt vérrel, hussal, üvegszilánkkal, kampóval, és, és, és ezek változataival, akkor ajánlom a figyelmet be a passió című amerikai olasz film drámát. Na most számomra egy kicsit eltérő véleményem van e, Puzsi Robi barátométól. E, nekem nem tetszett a film, amikor láttam, de annyit szitták, annyit szitták, hogy de nem automatikusan ilyenkor a e, fölgerjed valami e, a kis ördög a kisörtök, tehát amit ennyien szidnak, és ráadásul ilyen botrány, botrány, botrány filmként adták ezt itt elő, ugye? például Antiszemita. Ugye ez volt a filmnek az egyik, a film elleni vád, egy Majsai Tamás nevű liberális, református lelkész is írt cikket, hogy, hogy ez a júdás pénzen itt bemutatják a mozik, és júdás pénz az, hogy egyáltalán ezt bemutatják, mert hogy ez egy antiszemita film. Na erről mi a véleményed? Megmondom. Szerintem tudod, hogy miért antiszemita ez a film? Na. Mert olyan látványosan és pofátlanul menti fel Pilátust. És a, ahogyan a, és, olyan, és közben meg olyan, olyan kőkeményen ábrázolja a a Példás keménységgel bánik el kajafás főpappal meg Aha. a zsidó papokkal hogy ez olyan mértékű, olyan mérvű kettős mérce, és teljesen alaptalan. Én azért nem értettem soha életemben ezt a vérvádat, hogy ugye a Krisztusgyilkos zsidók, hogy ez, ez mit jelent, meg egyáltalán mi a logikája? Hát két okból sem, egyrészt azért nem értettem, mert az egész Biblia az egy zsidó családregény. Tehát így igazából egy zsidó család mese, a jó kis zsidók benne, meg a rosszak is, zsidók, Káin is zsidó, Káini zsidó, Ábeli zsidóban, jó, Tehát egy, nyilván akkor még nem is voltak zsidók, kettem. most tök minden... Jó, akkor. De most akkor Júdás is zsidó és Péter is zsidó most így akkor jobban tetszik, tehát most a, és Jézus is, Igen. és ezek, tehát, hogy az egész sztorinak minden, minden egyes, minden egyes ö, ö, tehát a, a Heródes Antipas, a, a nagy Heródes, aki a gyerekgyilkos, az is zsidó, de a gyerekek, akik egy gyilkol, azok is zsidók, tehát az egész torin. Na de ez hogy jön előan elgépzant a. Várjál, várjál, várjál. Tehát hogy így, ez az egyik, hogy, hogy, hogy, hogy mind, az egész torinak minden szereplője zsidó, és akkor most a. a az apostolok is zsidók, de akkor most a zsidó költék meg Jézust, tehát minden a sztori minden szereplője zsidó, tehát mondjuk rá, rájuk lehet sütni, de, de ez az egyik. A másik az az, hogy Jézust, Márjál, ez, Jézust, ez a középkori, Ez a középkori vád. Igen. Vagyis, bocsánat, Már... a ókori Folytatom, folytatom. De hogy a Mel Gibson Jézust, ha, ha viszont korrektek vagyunk, és tartjuk magunkat ahhoz, ami a négy ö, ö, kanonizált evangéliumban olvasható, akkor abból az derül ki, hogy Jézust azt egy koprodukcióban öh, veszelítették el. Egy, egy, egy, egy, egy, egy, koncepciós perben. Igen, egy együttműködés zajlott a, a zsidó főpapok és a római helytartó Poncius a Pilátus között. A kollaboráns zsidó főpapok, igen, Ugye, igen. mert a zsidó társadalom megosztott volt, voltak a zélóták, ugye, akik felkelők voltak, tehát ilyen szabadságharcosok a rómaiak ellen, voltak a szaduceusok, vagy szadukeusok, ez, ezeknek volt a zsidó főpapsága reprezentáns képviselete, akik ugye ez a, ez a... hát ez a... na... a kollaboránsnak. Na van, igen, na, na most mondani, ők... És akkor voltak a, a képmutató vallási fanatikusok, akik ugye nem szerették sok. a rómaiakat, de, de... és akkor a, a zsidó hagyományokba menekültek, és akkor ezek voltak a farizósek. Na most a, itt a lényeg az az, hogy, <coughs> hogy, hogy ezek az úgynevezett kollaboráns főpapok, ahogy nevezted őket, kollaborálva, együttműködve uh -huh. a római helytartóval, veszélytették el Jézust. Uh -huh. Tehát Jézus haláláért legalább annyira, hát sőt, hát lényegesen inkább, hiszen akármennyire is mossa kezeit Pilátus, igen. Pilátus végeztette ki. Igen. Na Tehát most Konkrétan, én... hogy ilyen Jeláros. alapon, amikor Jó. azt mondjuk valakikre, hogy Krisztus Krisztusgyilkosok, ugyanezt Jeláros. lehetne mondani a rómaiakra, konkrétan Lesza. Francesco totti például. Igen, igen. igen. Tehát ugyanilyen ugyanilyen Ö... alapon. Jó, na figyelj! Ö... Két problémám van ezzel az egésszel. Már ne, nem azzal, amit mondtál, hanem így a film kapcsán. Ö, lehet ezt a véleményt így módon revideálni. Ö, Talán szükséges is. De ez egy 2000 éves hagyomány. Tehát már a Szent Pál leveleibe megtalálod a Krisztus gyilkos zsidót. Tehát az Úristen ezért rájuk nehezedik haragja teljes súlyával, írja Szentpál az egyik levélben. Tehát ez, ez egyáltalán nem Mel Gibson találmánya, és egyáltalán nem a középkori Európa találmánya. Ez az egyik része. A másik, ami engem zavarni szokott ebben az egész di -di disputában, hogy, hogy ö, ö, ugye a Clinton éra alatt dívott a kulturális baloldaliság, illetve a politikai korrektség. És akkor voltak olyan anomáliák, amelyek engem inkább a Jakubinus ö, kultúrkampra, meg a sztálinista, ö, most mindent átírunk, ö, szellemiségre emlékeztetett, amikor volt, hogy a Bachnak a János passióját betiltották egyes egyetemeken, hogy antiszemita, nem benne, a zsidók Krisztus halálát Jézus halála követelik. a zsidók? Hát egy csomó zsidó meg nem követelik. az apostolok is zsidók voltak, azok nem követelték. Igen, de hogy így van, hogy a zsidók követelik. ezeket. János, nem so, a Bach antiszemita, vagy nem? Jó, de nem, nem, itt nekem nem ez a probléma. Felejtsük, tehát, el. Felejtsük el, tehát ne ezt zsidókról kultúr... beszéljünk. Hol vala, van a az európai keresztény kultúrában egy antiszemita hagyomány. De ne, a, de ne a zsidókról beszéljünk. Beszéljünk a, a Mel Gibsonról, meg Pilátusról. Hol van benne a Bibliában szó arról, hogy Pilátus az nem is akarta, hogy Jézus meghaljon, sőt, ő szerette volna megmenteni Jézust, de nem lehetett, mert ezek az erőszakos zsidók annyira követelték, hogy haljon meg. Ez szerintem Hol szerintem ezt? Szerintem Szerintem ez, ez, ez már kontúrózó van az evangéliumokban. Ha megnézed, akkor annak van egy ilyen olvasata. A másik pedig, hogy ö, a Mester és Margarita. Igen? olvastad? Látom. Hát olvastam, igen, persze. Filmben is feldolgozták. Nagyon, nagyon aranyos, aranyos Jézus abszolút, van benne. A, egy részt, abszolút egyrészt uh, abszolút uh, Pilátus párti. Szélsőséges mint Mel Jó, de Érdekes, a... de valahogy Bulgakovot, pedig, pedig hát Oroszországban óriási uh, tradíciója van az antiszemitizmusnak, tehát nyilván tudat alatt Bulgakovra is tehetett ez hatást, amikor felmenti Pilátus, sőt Pilátus, ez egy, egy, egy szenvedő gyáva, de mégis egy szenvedő, valahogy egy, egy, egy pozitív hős, akit mi megértünk, nekem rögtön eszembe jutott Mel Gibson film kapcsán a Mester és Margarita. Már kapcsán a Vita kapcsán. Természetesen nem hasonlítanám ezt. értelme. Engem Engem irítál a kettős mérce, amivel eljár, de nem ez a lényeg. Várjál, most akkor a Mester és Margarita érvényese ez? A Mester és Margarita az Jézus karakterét, Jézus figuráját is teljesen kifordítja önmagából. Nincsen értelme, Nincsen értelme. de nincsen értelme, az egy groteszk, az egy Krisztus groteszk, ami a Mester és Margaritában van. Nincsen értelme ezt az értelmezést ráhúzni, vagy átvinni a Mester és Margaritára, mert a, hogy Pilátus ott, felmenti-e Pilátus, hát tök mások a helyi értékek a Mester és Margaritában Jézus és Pilátus vonatkozásában. Ja, Pilátusnak nem. fáj a feje és Jézus meg akarja gyógyítani. Szó nincsen arról, hogy most így kifogják-e végezni. Jézus. A költő, vagy. Nincs is per. A... De megölik. Hát igen, de az egész, az egész dolog az, az, az egy groteszk. Az nem, az, ja, hogy értem, mondjam, az értem, egy grotesz. Értem, tehát a költői túzásba belefér bármi, a Mel pedig nem is, az óriási, re, de az nem Mel is pedig, A Mel a bul -bul -bul pedig az óriási bűne az, hogy ő dokumentarista filmet akar csinálni, kvázi, ugye, mert hiszen tudjuk, na ez egy érdekes kísérlet, ez egy erénye a filmnek, mindenképpen erénye, hogy rekonstruált euh, <gül> arámi nyelven beszélnek benne az zsidók, mert ugye Jézus korában arameus nyelvenben, vagy arámi nyelven beszéltek, és a rómaiak pedig latinul, nyilvánvaló, hogy nem teljesen így hangozhatott a rómaiak akkori latinja, és nyilvánvaló, hogy az arameus nyelv, mivel ez egy, ez egy régi, halott nyelv, az arabból és a héberből ö, lett kikövetkeztetve a hangzásvilág, mint két beszélt sémi, az utolsó megmaradt két beszélt sémi nyelvből, szóval van egy ilyen érdekessége is, jönnek. a jönnek. A másik, amit meg mint erényt el szeretnék mondani, Az pedig az, hogy a középkorban ismer, ismeretesek, mint érdekességet, tehát úgy erényt, mint kuriózumot, tehát ami miatt nekem mégsem egy nagyon-nagyon rossz, vagy nem tudom, hogy is mondjam. Tehát ami mint érdekes valami miatt a, a, a film, ha esztétikailag nem nem ismer, valóban egy horrorfilm, a horrornak a fő elemeit megtaláljuk benne, különösen a végén, majd, lehet, majd arról még pár szót beszélünk. Szóval, hogy. A középkorban dívtak ezek a misztériumjátékok és moralizmusok, amelyek kifejezetten a, a testi fájdalomra helyezték a hangsúlyt. Olyan keresztény országokban, mint a Fülöp-szigetek, nem teljesen keresztény, de a lakosság nagy része az, ott ugye máig dívik, hogy fölfeszítik egymást, és ugye itt a 18. századig Európában is divat volt, hogy mit tudom én, hogy ilyen ilyen keresztvidős körmeneteket tartottak, és a testi fájdalom, tehát az egyszerű ember a testi fájdalman keresztül próbálták közelebb hozni a Krisztus passióját, tehát a Krisztus kereszthalálának a misztériumát, tehát nem annyira a szellemi misztérium, vagy bocsánat, a misztika része dominált, hanem ez a, amit az egyszerű ember megért, az a testi fájdalom. És nekem, mint kultúrantropológusnak érdekes volt ez az alkotás, mert rögtön az jött be, hogy a Mel Gibson ugye tudjuk, hogy egy vallás egy fanatikus, vallásos, katolikus fasziról van szó, az tulajdonképpen egy középkori ember a XXI. század elején, aki a mai technikával egy középkori körmenetet csinált meg. Egy középkori körmenetet. Ó, hát aki erre fogékony, és akinek ez. Egy középkori passjójátékot, bocsánat. Aki erre fogékony, és szó szerint. Ki, akinek ezt tetszik, az, az, az, az nézze ezt és élvezkedjen ezen, az én számomra Krisztus az nem, nem a Krisztus sztori az, az én számomra nem erről szól. A Krisztus sztori az én számomra nem az ő fizikai fájdalmáról és szenvedéséről szól, hanem a megváltásról, a feltámadásról, hát a filmben a feltámadás az, tehát mielőtt feltámadna Jézus, hogy a feltámadás pillanatában a film véget ér. Hát nem történik meg a hallelúja. Nem történik meg, tehát nem nyer értelmet az a tömény brutális, száz 20 percen keresztül tartó szenvedés, ami a, amin a film végigvisz minket, nem nyeri el az értelmét az, hogy meghalt, mert nincs meg a feltámadás. De a feltámadás pillanatában viszont látásra Mel Gibson voltam. De az én számomra nem na, erről na, na, na. szól, nem a vérről szól, a nem, a halál, nem, a, nem a halál közelségéről szól, nem a, a halálfélelemről szól, és a szenvedésekről, a fizikai fájdalomról szól ez a dolog, hanem, a, hanem a, arról, hogy így Krisztus legyőzte a halált. Az én a Passió című film az arról szól, hogy a halál Meggyötri Krisztust, és de nem a arról, várjál, hogy Krisztus a végén, legyőzi. De a végén föltámad. De nincs meg, Na nincs erről, meg, föltámad. Erről, erről egy picit... Ott ér véget a film. Mi? Hol? Mielőtt föltámad egy... A föltámadás pillanatában a a Nem, föltámad... nem, nem. Hát akkor rosszul emlékszik a filmre? Nem. A film legutolsó jelenete az, hogy a föltámad szép... Egy, bocsán, a Krisztus kijön, egy, kijön a barlangból, a sír, a sír barlangból. Egy szép testű Krisztus kijön, akin látszólag nincs egy karcolás se. Olyan, egy olyan benyomást kelt ez az utolsó pár kocka, mint hogyha az egész álom lett volna, és nem történt volna meg semmi. Na és itt kezd hasonlítani a horrorfilmekhez igazán, vagy itt itt, hogy is mondjam, tehát itt jelenik meg a horrorfilmek, Meg van egy ilyen jellegzetes vége, ugye? Tehát ez a nem tudni, hogy megtörtént, nem tudni, hogy nem történt meg, legyőzik a gonosz, de, de aztán a végén a gonosz mégis megjelenik és mégis megtörtént. De van, van egy ilyen jellegzetes uh, toposza a horrorfilmeknek. Uh, itt ugyanezt uh, süti el Mel Gibson, hogy kijön egy szép testű Krisztus a, a barlangból és nem tudjuk, hogy mi a jó isten ez, hiszen egy karcolás nincs rajta. Most ez, ez, ez mikor van? És akkor ahogy elsuhan, elsuhan a kamera, látjuk a kezén a stigmákat, a nyomokat. Ez az egész megtörtént, csak a teste is begyógyul. Ezt én zseniálisnak tartom. Ez a klasszikus horrorfilmeknek a, hogy is mondjam, te beviszi a Krisztus, nagyon merész ha belegondolunk, persze ostobaságból csinálta, tehát, ez, tehát ezt hogy mondjam, nem bátorságból csinálta a Mel Gibson ha én csinálnám, ez egy bátor húzás lenne nem a részemről, nem, nem, hát, hát a Mel Gibson ostobaságból csinálta, de szerintem ez az ostoba húzás valahogy besorolja ezt a Krisztus filmet a klasszikus horrorfilmek közé, és én ezt most nem iróniából és poénkodásból mondom ezt komolyan mondom, hogy szerintem ez egy filmtörténeti esemény A Krisztus horror. E ennek a filmnek az elkészült. Ez a 20 másodperc, ez a 20 És vannak benne perc, egyéb vagy... horror részek is, tudjuk. Megjelenik a kísértő, aki teljesen olyan figura, mint, a, mint ezekben a, a mostani japán horrorfilmekben. A abban. kör. A szem, a kör, meg az átok meg ezekben, így van. Tehát a, a, a, a kísértő, tehát egy ilyen gyerekszerű, hermafrodita-szerű, undorító, az orlikából sárgák. Sárgás, férgek, búlnak vala elő, tehát ez, ez, ez, a, ez a stílus jelenik meg. <gül> Igen. És, és, és, hát, és hát hogy is mondjam, nekem például ez is tetszik. Tehát az, hogy valakinek volt mersze vallási fanatizmusból egy Krisztus horror csinálni, ez a maga nemébe egyedülálló. Egy <gül> van. Van itt néhány SMS. Sziasztok! De miért a mester és Margaritában Bulgakov maga milyen szépen felmenti Pilátust? Hát ezt mondtam én. Is. Na igen, kedves rácsok. Ezen vitatkoztunk. E, e, Kedves rácok, ez itt a rádiókafé úgy ugye, kérlek, maradhassunk meg abban a tudatban, amit a kollégáitok felépítettek. Ez egy kellemes csatorna, szórakoztató, nem véleménynyilvánító adásokkal. Rettenetes csalódás eddig a műsor, biztos nem a Mária Rádiót hallgatom? <werdol cot dancesz opera4> <tradISz ingy> Benne van a Bibliában, hogy Pilátus meg akarta menteni, a film teljesen Biblia hű, hogy túl naturalista-e, azon lehet vitatkozni, írja Fercsi. Most én, én, én, nekem, én nekem problémám van egyébként ezzel, a, ezzel az arámi nyelvel is. Meg a, meg a latinnal, meg főleg az arámival. Ez egy holt nyelv 1500 éve, hogyha jól tudom. Honnan tudja ez a Mel Gibson egyáltalán, hogy hogy beszélték ezt a nyelvet? Tehát, hogy, egy, hogy ez milyen? Tehát, hogy így, írásos emlékek vannak, és akkor ebből ő összerak egy beszélt nyelvet, és akkor ezzel most így, ezzel hülyít minket, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez így hangzott el. Szerintem és ez egy kísérlet. Fogalmuk sincse, Fogalmunk sincsen, hogy hogyan. De, de, de, de most mi szükség van erre a parasztlakításra? Nem, miért parasztlakítás? Mert nem így, mert tudjuk, hogy nem így hangzott el. Nem így. így, de ennek az esélye az ma az csillagászhat így. De hogy így megközelítőleg hangzott. azért hasonló lehetett a nyelv? Hát vagy nem? Hát nehogy nem. Hát figyelj, az arami, arami nyelvnek megmaradt ez, hogy mondjam, annak rengeteg írásos emléke van. De hogy hogy szólt? Hogy hogy szólt, azt meg azért az arabból, meg a, a héberből, hogy is mondjam, egy 80-90 százalékos eséllyel ki lehet következtetni. Tehát azért mondjuk az óegyiptomi nyelvet már nem tudnánk. Egy Miért? az nem parasztpakítás, amikor a mit tudom én, ilyen, ilyen mondjál már, ilyen Mi, mi volt az, amikor a földön kívüliek itt az egyiptomiakat terrorizálták, na, na, nagyon hülye film volt. Csillagkapu, mindegy. Ott is új egyiptomi nyelven beszéltek. Áll. Na, az tényleg parasztvakítás. Azt nem tudjuk rekonstruálni. Még a kopnyelvből sem. Az arámét egy fokkal jobban. Szóval, szóval, hogy mondjam, az én számomra az... A, hogy, a a Jézus, Rádió az én, hogy a Mária Rádio. Hogy a Mária Rádio szellemiségénél maradjunk. Az én számomra... <gül> Úgy a, szeretem, hogy ilyen intelligens hallgatók hallgatják a műsort, én csókoltatom mindentől. Szóval, az én számomra az evangélium az ugye azt jelenti, hogy örömhír. Az én számomra ez egy ilyen, ez Krisztus, ez egy ilyen felemelő történet. Az én számomra. Miért? Ez, ez a, egy rettenetes misztérium. Ez a film, ez a, ez a film Meghal, mélységes, mélységesen lesújtott. Az Isten fiát megkínozzák, föltámad. Rabszolgáknak, föltámad. rabszolgáknak szánt halált adnak neki, igen. és akkor abból föltámad. És abból fölálltál testileg. De most ebben a igen, de most ebben a testileg igen, de most ebben a filmben a, a, a haldoklás az a filmnek a 995 százaléka, és mit tudom én, a 120 percből nem tényleg 195 percig haldoklik, és a végén mint én, 20 másodpercre föltámad. Tehát, hogy még hogyha az a 20 másodperc a vége a filmnek, hogy föltámad Krisztus és hajrá, akkor is ez az egész film, ez az egész gyötrelem az én számomra, hogy mondjam, nekem nem ez a vallásos élmény. Tehát az én számomra, az én számomra ez a dolog nem, el, nem erről szól. És szerintem valahogy legalábbis az, az, az a fajta Krisztus, ami, ami a, ami, amivel nekem van személyesen dolgom, azzal, eh, annak a mély meg nem értéséről tanúskodik ez a film. Vagy, az, vagy én tanúskodom a film mély Látod meg nem értéséről. Robi, te most akkor valóban egy vallásos műsornak a keretében személyes konfessziót tartottál itt, tehát megvallottad a magad vallásosságát, de most filmekről beszélgetünk, ugye ez egy szórakoztató rádió, hogy itten próbálják nyalizni ennek a kedves, es, intelligens SMS írónak, tehát hogy, hogy rengeteg embernek meg lehet, hogy ez hozzá a vallásos élményt. Ha a Fülöp-szigetiek fölszögezik magukat a mit tőlem, keresztvára, meg még itt Európában is egy-két évszázaddal ezelőtt ilyen dolgokat csináltak, minden rendes, normális izén, ilyen húsvéti, meg egyéb ö, körmeneteken, akkor, akkor hát miért ne csinálhatná meg valaki ezt Amerikában a 21. században? Mit vársz? Hányas film a pasió? 11 öh, Tizenegyes. A tizenes tizen <gül> skálán hányos film a passió? Háát Az Én az érdekessége miatt egy ötös-hatos. Hányos? Ötös. Hát én egy négyest adnék rá. <gül>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 Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Néhány SMS. Kéretik vigyázni, az urat nem hinni kéne, hanem tudni. Ismerd meg a te uradat színről színre, mondta Jézus. Nem vak hitre nevelt a tanítványait. Ez volt a bűne. És ma, teszi fel a kérdést az SMS író, és ezzel hát, igyekszünk tőle. borzolni azoknak a kedélyeit, akik nem szeretnék a Mária Rádiót hallgatni, pedig fogják. Bizony. Még legalább egy fél órán keresztül. Kör keményen, mert ugye mi most Jézusról készült jobb-rosszabb filmeket ajánlunk, vagy nem ajánlunk. Vagy eltanácsolunk. Ö, Robi, imádlak, semmit sem változtál, írja MZ. Rosszul, tudjátok, vannak még néhányan, akik beszélik az arámit. Itt egy másik is, ö, konkrétan dr. Csernus Zoltán azt írja, Dél-Szíriában van két-három falu, amelyben még arameus nyelven beszélnek. Erről, Mi köze van annak, a, annak egy, az arameusnak, tehát e, ami annyi, e, annyi, mint a mai olasznak a latinhoz, kb. De, kb. E, nyilván, mert minden nyelv változik, egyébként így van, nagyon szégyellem magam, tényleg mint ókorásznak tudnom kellett volna, Valóban egyébként Dél a déliraki mocsarakban is van egy népesség, ami nem muszlim, illetve ha még megvannak szerencsétlenek, a, a 60-as évek, és saját vallásuk van, szabeusok, mindegy, egy gnosztikus, egy ókori gnosztikus csoport még megmaradt, tizenvalány ezen vannak, ha vannak még egyáltalán, és, és, és ők nekik a nyelvük eredetileg arámi volt mm. szintén. Tehát, Nagyon... Na jó, de ez most mégis nem egy tudományos ismerettelvesztő műsor, tehát igaza van. Nem, ez, úrnak, egy vallási, ez egy vallási műsor. Az a úrnak, Mária Rádió csókoltatom én is a Mária Rádiós kedves. Az Úrnak mindig igaza van, és nem hinni kéne, hanem <gül> tudni az urat. ez a lényeg. Ö, Ö, habár Jézus, amikor ugye hitetlen Tamás a János evangéliumokba belenyúlt a sebébe, mert ugye nem hittel a misztériumot, akkor mit mondott neki? Boldogok azok, Tamás, Akik hisznek és nem látnak. Na, most akkor mi van ezzel? Ezek ellent mondanak egymásnak ezek a jelentések? Hé, szerintem nem, Majd. de most bele kéne menni tényleg a technológiába nem a dolgunk. Na igen. Szerintem inkább ajánljuk az utolsó filmünket. Nagyon köszi, várom a következő film nyilvános kivégzését. Tényleg érdeklődve írja a Rendben van. ezt most inkább a... Inkább Attilára bízom a következő film nyilvános kivégzését. A most következő film, amit tárgyalni fogunk, ugyanis az én személyes kedvencem. Ez a Krisztus utolsó megkísértése című. Rendezte Martin Scorsese. Martin, a, az isteni Martin Scorsese a 158 percen keresztül tartó 1988-as fantasztikus, fenetikus, zseniális amerikai film Amelybe Krisztus nem más látsz, mint Villem Defo. Egyébként ez 18 éven aluliak számára nem ajánlott, hiszen ebben Jézus, hát szexel Mária Magdolnával hozzá kell tennem, hogy nem valójában, mert az csak egy, egy képzet. Egy képzet. Tehát igazából nem a, a, nem a Krisztus, hanem a Krisztus egy kísértésben. Tulajdonképpen elképzeli, vagy valamilyen módon átéli, egy ál álmodja átéli. egy álom. Álmodja, álmodja hogy egy milyen álom, lenne. Egy álomban. Milyen lenne, ha ő normális egyszerű, hétköznapi emberként élnél le az Na igen, De nem ő a messiás. az az utolsó megkísérte, hogy nem ő a messiás. De amikor, de. amikor, de amikor a legbrutálisabban lemészárolják egy horrorfilmben, az 16-os karikát kap, amikor viszont Szexel Mária Magdolnával egy álomban, az 18-as karikát kap. Két mutató vagy barátom. én Épp, abszolút. Miért? Van ebbe is horror rész Amikor kiszedi a saját szívét, és ott dobog a kiszedett szíve a kezébe, defónak és csorog le a vér, ez nem horror, és, ez akkor, és akkor leborulnak előtt, hogy Adonai, Adonai. mondják a apostolok, a ja, ja, júdás há há egyik egyik. Hát a judás a legfőbb apostol, az Így első számú apostol. Így van. Valamit, Bár, a másik meg. meg ez egy eretnek film, bocs, ez egy gnosztikus eretnekség. Ö, az, hogy Mária Magdalénával ö, szexel Jézus, van egy ilyen ókori gnosztikus irat, még egyébként Carl Gustav Jung a híres Ugye divat ma és divatos pszichológus is ír erről, ez rengeteg embert megbotránkoztatott az ókorba is. Tehát a gnosztikusoknál ilyesfajta elképzelések éltek? Persze rengeteg gnosztikus csoport volt, tehát mindent nem lehet azért ezzel bevádolni. Nemrég találták meg Judás evangéliumát. És abból, abból kiderül... Na, egyike ez a júdás evangélium egyike a tipikus ilyen, ö, ö, hogy is mondjam, ezt ilyen vulgár bulvár tudományosságnak. Most Tehát talán ez a, ez most a felfújt, tök mindegy. Most talán tök. Felfújt valami. Most, 500 ezer ilyen tipikus, gnosztikus evangélium van, és ráadásul nem is korai. Ez egy kamu ez a júdás evangélium. Nem azt mondom, hogy ez nem ókori, meg ez egy hamisítvány, hanem ilyen van egy csomó ezt most fölfújták. Jó, jó, jó, jó, jó. csak az, az érdekessége ennek a dolognak az, hogy a Júdás evangéliumából az derül ki, hogy Júdás valójában Jézus kérésére árulta előtt, mert hogy ez az ütvtörténetnek része. És milyen érdekes, hogy a Júdás evangéliumának a megtalálása előtt pár évtizeddel Nikoszka Kazáncakis, akinek a regényéből készült ez a bizonyos film, pontosan ugyanezt írta le. Tehát tulajdonképpen a fantázia segítségével megidézte azt a valóságot, amelyről a, a, a júdás evangéliuma tanúskodik. Most tök mindegy, hogy ez most te elhiszed vagy nem hiszed, minden, nem, esetre, rendkívül, minden esetre rendkívül érdekes. Ennél egy, egy, egy érdekesebbet, mélyebbet és magvasabbat kívánok mondani. Jelesül, hogy nagyon sok érdekes gondolat van elrejtve az evangéliumokba, amit szerintem egyszerűen csak tovább gondol egy-egy hívő, vagy lángelme, vagy nem lángelme, Tehát például, amit a Pilátusnál e, kifogásoltál, hogy a Pilátus az tulajdonképpen ártatlan, meg inkább Jézus oldalában, pedig az ugyanígy, az evangélium ugyanígy sejteti, egyébként sokkal jobban sejteti, mint azt, hogy Júdás azért árulja el Jézust, hogy beteljesedjen a misztérium. Ugye? Tehát a Júdás a legnagyobb áldozatot hozza, elárulja az Istent. A legnagyobb bűnt magára vállalja azért, hogy beteljesedjen a krisztusi misztérium. Lehet egy ilyen olvasata ennek az egésznek, de az, hogy Pilátus ártatlan, az inkább benne van az evangéliumokban. Lám-lám mégis, de erre a júdásféle megalapozatlanabb, de valamilyen szinten potenciálisan mégis ott levő olvasatba, jobban vagy hajlamos hinni. Nem, nem, nem vagyok jobban hajlamos hinni, szó sincs arról. <gül> nem, itt arról szó nincs, ahogy én ebben hinnék, hogy Júdást, nem valójában édekezz. Jézus megkérte. Hogy... De nem, de nem, de nem erről van szó, hogy jobban akarok hinni benne. Szerintem ez a, szerintem ez a történet E, ütvtörténeti szempontból érdekes és mélyen keresztény. Én azt gondolom, hogy a Krisztus utolsó megkísértése az egy mélyen keresztény szellemű film. Nekem gicses volt. És ennek ellenére... Gicses volt. Hát most a... És csalódtam Szkorzézébe. Az Aljas utcák jobban tetszik. És mondok valamit. Minden eddig egyetlen egy hiteles Krisztus filmet láttam egész életemben, és az pedig a homoszexuális kommunista Pazolini-nek a fekete-fehér Máté evangélium ahol egy bőrgyári munkás a Krisztust, és tele van valódi, igazi idiótákkal. De ez most nem botrányos kijelentésnek szántam, az egy igazán mély, megrázó, véresen komoly, számomra abszolút hitelesen evangéliumi alkotás. Most a Krisztus utolsó megkísértése. Az összes az... többi gics, amit Ki... láttam. A passió is gics, csak az horror, és azért érdekes és unikális, érted? művészi uh, súlya nincs. Jó. A Krisztus utolsó megkísértésének sincs igazán szerintem. Az, az, az szerintem, szerintem a Skorzéz azt, azt izének akarta, ilyen sikernek. Hát szerintem, hát, hát én meggyanítom, hogy egy, egy, hogy egy zseniális film, amit igazából egyetlen televízió sem, még Magyarországon sem vetítették le hivatalosan, mert a tévé újságban benne volt a Krisztus utolsó megkísértése, és Pospai, Paskai Püspök, ő még akkor még ő volt a bíboros érsek, levetette a tévéműsorból, tehát kivetette a programból. Meg a gyülekezete is. Nem, nem lehetett elvene, lehet, nem nem lehet ezt a sok... filmet levetíteni, mikor a filmnek az első perce az új úgy zajlik, hogy a hírják a képernyőre neked, hogy ez nem az evangélium, nincsen semmi köze, ez egy fantázia, ez De egy mese. mi most mese, nem erről beszélünk. De, de, hát, de. tőlem bárki bármit csinál, hát én biztos nem vetetném le Na, padom, Nem erről beszélek. Én a filmnek én a művészi én, én... értékét vonom kétségbe. Nem jó, a paskai hát... bíboros. Jó, nem, hát a, de mindjában. nem, én ezt csak érdekességként elmondtam é. a hallgatóknak, tehát ez most nem... Ja, egy, nem de ez hozzáad a filmhez? Nem vagyunk nem, hát csak ezt most így érdekességként, ez hozzátartozik a filmhez, hogy nem vetítették még le soha magyar csatornán, soha eddig még nem vetítették le ezt a filmet. Ja, a televízióban. De, de szóval, hogy mondjam, azért, azért én számomra ez a film, egyébként, egyébként Peter Gabriel szerezte a zenéjét, és brilliány zenéje, zenéje van. Ez a film egy roppant erős spirituális hatást közvetít. Ilyen számomra egy ilyen nagyon nagy élmény volt, és én 35-szor láttam azóta, hogy először is. Yeszus. Komolyan, tehát ez nekem, egy, ez nekem az egy, egy életem egyik legmeghatározóbb yes filmje. Komolyan a Willem Defoe játsza Jézust, a, a fantasztikus Harvey Keitel, Júdást, és feltűnik benne egyébként David Bowie is Pilátus szerepében. Mit jelent az, hogy szeretet? A szeretet édes, mint a méz, de vér is. Tett! Ha új termést akarsz, éget fel a földet. A szeretet magában nem elég? Nem. Nézd körül, nézd meg a világot. Dögvész, romlottság, háború, hamis próféták, hamis bálványok. Az arany az Isten. Semmi sem áll a maga helyén. A fatörzse rahat. Fejszét kell fognod és kivágni. Ha favágó volnék, kivágnám. Ha tűz volnék, égetném. De én szív vagyok, és nem tudok más, csak szeretni. A szív bennem is van, de nem tudom szeretni azt, ami igazságtalan. Amit nem szerethetek, neki megyek. Isten követeli ezt. A haragot. Igen, Isten megköveteli a, a, haragot. a haragot. De hát mind testvérek vagyunk. Azt hiszed, Isten csak szeretettel él. Menj ki a tengerre? nézd le a fenekére. Két szaját fogsz látni, szodomát és gomorrát. Isten ilyen módszert alkalmaz. Amikor eljön az ő napja, vér fog folyni a fából. A házak kövei megelevenednek, és megölik a gazdájukat. És az a nap itt van. Nekem adta a fejszét, és én továbbadom neked. Nem ez a válasz. Hát akkor mi a válasz? Nem tudom. Ha az én szavamra nem hallgatsz, kire fogsz hallgatni? Istenre. Izrael istene, a sivatag istene. Ha ővel vele akarsz beszélni, kik menned a sivatagba. Kedves a síró, egyetért veled. Pont azt írja, hogy ezt akartam mondani. Máté evangéliuma a gyönyörű, tiszta, az egyetlen, ami a lényegről szól. Szóval a, a Krisztus utolsó megkísértése az egy, az egy olyan film, ami egy teljesen másfajta Krisztust mutat. Tehát teljesen másfogy, másfajta módon mutatja meg. Benne van a A megváltónak a, a, a lehetősége, de ők a megváltóvá válásnak a lehetősége, de ő küzdet ellen. Nem akarja ezt a sorsot magának, és valahányszor más úton jár, mint amit Isten az ő számára kijelölt, irdatlan brutális fájdalmai vannak. Tehát fizikai fájdalmai vannak, és gyötrődik és szenved. És Isten no bele, fájdalomnál bele, kényszer, bele kényszeríti abba, mert lázad Isten akarata ellen, és Isten bele kényszeríti abba. A, egyébként a, egyébként a, a passió, tehát a, a, a keresztút, az megjelenik a, a, a Krisztus utolsó megkísértésében is. Hát egy, egy tíz perces jelenet a filmben. Hát mit tényleg, a Krisztus sztorinak ez egy, mit, egy, egy, egy igen rövid epizódja. Szóval szóval ö, és végig kell mennie ezen az úton és sosem tudja, hogy mi az útja, mert Isten mindig csak a következő egy-két lépést mondja el neki. Tehát egy-két lépésre lát előre. Tulajdonképpen olyan, mintha ilyen sötétben botorkálna, és mindig csak a következő sort látja, hogy amit, amit el kell mondania. Megnyitja a száját, van egy egyáltalán megnyitja a száját, és még nem tudja, hogy mit fog mondani, és jobban fél attól, hogy igazat mond mint attól, hogy hülyeséget mond, mert ha igazat mond, akkor rá kell lépni erre az útra, és ez alatt a súly alatt, hogy ő lesz a Krisztus, hogy ő belőle kell, hogy legyen a Krisztus, ez alatt összeroskadna a Legcsodálatosabb, a, meg a legerőteljesebb, talán a filmben, bár hát itt e, számtalan, töm, tömkelegével váltakoznak benne az erőteljesebbnél erőteljesebb jelenetek, az, az, amikor kimegy a sivatagba, közvetlen ezután a beszélgetés után, amit az imént hallottatok, ahol Alámerítő Jánossal beszél, közvetlenül azután, hogy. Ó, hogy de szépen fogalmaztad meg Keresztelő János. Hát mert így hívják, nem hát, mert így hívják a filmben. Azért, mert a filmben így hívják. De szóval, hogy tudjuk, hogy ez keresztelő Szent János. Hát igen, az Alámerítő Jánosról van szó, igen. Igen szóval közvetlenül ezután ő kimegy a sivatagba azért, hogy onnan, tehát hogy onnan, úgy van vele, hogy most már ne jeleket küldjön neki Isten, találkozni akar Istennel, látni akarja Istent face to face, és akkor hajlandó rálépni az útrá, tehát elkezdi konkrétan Istent zsarolni, tehát azt mondja, hogy húzok magam köré egy kört és nem távozom belőle addig amíg nem jelensz meg nekem, és nem szólsz hozzám emberi szóval nem megyek ki ebből a körből Nem mozdulok innen, amíg nem beszélsz hozzám. Ne jeleket küldj, ne fájdalmat. Beszélj hozzám szavakkal, emberi nyelven. Bármilyen utat szensz nekem. Elfogadom. A szeretetet, a fejszét, vagy bármi más. És ha azt akarod, hogy itt maradjak és meghalljak, azt is megteszem. De mondanod kell. És ezután ő leül a körnek a közepén, már ez is egy misztérium, húz maga köré egy tökéletes kört. Fölülről mutatja a kamera, és egy tökéletes kört húz maga köré, amiben már benne van, tehát már ez, ez már önmagában egy misztérium, mert nem lehet a homokba magad köré egy tökéletes kört vonni, hogyha nem használsz legalább egy zsinort. Tehát, és húz maga köré egy tökéletes kört, amiben már benne van az, hogy ő egy, hogy ő, ő egy tökéletes lény, aki leül a kör közepére, és várja Istent, hogy Isten eljöjjön és szóljon hozzá, és megszólítsa őt, és megmondja, hogy ez az én Isten vagyok, és ez a te utad. Sajnálom. Magányos vagy. Sírtál. Hát, eljöttem hozzád. Nem hívtak téged. Ki vagy? A lelked. A lelkem. Élsz egyedül. Olyan vagy, mint Ádám. Ívott engem, én kivettem egy bordáját, és nőt csináltam belőle. Azért vagy itt, hogy elbolondíts? Hogy elbolondítsalak. Szeretni egy nőt, törődni vele, családban élni, ez elbolondítás. Miért akarod megváltani a világot? Nem elég neked a saját bűneid terhetsz. Mi csoda beképzeltség azt hinni, hogy megmentheted a világot? A világot nem is kell megmenteni. Mentsd meg magad. Szeress. Én szeretek. Nézd a szemembe. Nézd a keblemet. Felismered? Csak bólítsd. És velem leszel az ágyamban. Oh. Jézus! He, he, he. Ez volt az első kísértés, egy kígyó képében jelent meg Jézusnak. Egyébként ahogy a kígyónak a szavait hallgatjuk, nekem teljesen a kapitalizmus mai liberális apostolai, ez a neoliberális dumák jutottak az eszembe. Tehát ez a világ jó így, ne menj meg a világot, inkább légy önmagad, magadat menj meg, magaddal törődj, magaddal való törődés, a legfőbb törődés, A magaddal törődsz, akkor már. Szientológia is ugyanez. Egyébként. Hát jó, az egy, egy ilyen a, egy az egybe. tipikus egy az kapitalista fenomén, de hogy, de, hogy, de hogy ezt halljuk igen, nap, igen. mint nap, minden. Ez a, hát eléggé sátáni... most nem kell egyszer emelni emelni az, elégi, elégi sátání... Elégi, sátání... Elégi, az el, egészből. Eléggé sátáni kísértés ez, amiről beszélünk. Na. De jön a második kísértő. Köszöntelek Jézus és gratulálok. Ellenálltál a nő és a család apró kísértéseinek. Ilyesmire felette állunk mind a ketten. Te ki vagy? Nem ismersz meg? Én te vagyok, a te szíved. A te szíved olyan nagyra vágyó. Megjátsza, hogy alázatos, de a valóságban meg akarja hódítani az egész világot. Nem akarok magamnak földi országot. Az égi ország elég nekem. Hazudsz! Amikor kereszteket csináltál Názáredben, a rómaiaknak folyton hatalomról ábrándoztál. Arról, hogy hatalmad legyen mindenki felett. Azt mondtad, Istent keresed, pedig a hatalmat akartad. Most megkaphatod, amit akarsz, bármelyik országot, amelyiket csak akarod. Mindegyiket. Róma is a tied lehet. Hazug. Ha bemerész, lépni a körömbe, kitépem a nyelvedet. Ez a második kísértő volt. A sátán második kísértő ö, a, egy oroszlán képében jelent meg, és kínálta fel Delega a világot. A hatalomnak a nyelképe. Igen, és jön a harmadik kísértő. Angyal. Menj Menyhátráb, menj hátrább. elvakítasz. Jézus, én vagyok az, akire vársz. Emlékszel, amikor kisgyerek voltál, sírtál. Isten akarok lenni. Istenem, ott, hogy Isten legyek. De akkor még kisgyerek voltam. Te Isten vagy, alámerítő János, tudta, neked is ideje belárkód. Te vagy a fia, az Isten egy szülött fia. Csatlakozz hozzá. Együtt fogjuk kormányozni az élőket és holtakat. Életet adsz, és életet veszel. Te leszel a bíró, és én ott ülök melletted. Képzel csak, milyen hatalmasok lehetünk ketten. Sátán. Így találkozunk! A harmadik kísértő a lángoszlop formájában jelent meg a sátán Jézusnak, és ezt követően fog eljönni Jézushoz az akkorra már halott János, az akkorra már lefejezett János, aki Istennek az üzenetét hozza el, hogy hogy, hogy, hogy Hogy, hogy kiléphet a körből, és hogy, hogy megkapta a felhatalmazást Istentől, hogy elinduljon az úton. És, és az, ez, a, ez a történet, ez az egész sztori ott a körben, abban a körben, amit maga köré húzott Jézus, az én számomra azért Azért nagyon fontos és nagyon érdekes, mert ez arról szól, hogy Isten nem jelenik meg. Nincs olyan, hogy Isten megjelenik és megtestesül, és, és megjelenik olyan formában, ahol azt mondod, hogy ez itt Isten, mert hogyha ez megjelenik, ez valójában semmi más, mint Istennek a lehasítása az a, a mindenségről, tehát az, az nem lehet Isten, tehát a megnyilvánult nem lehet Isten, mert Isten abszolút és mindent integráló hatalmas egység, és, és ezért aztán ami megjelenik neked, és azt mondja neked, hogy én vagyok Isten, és azt mondom, hogy te ezt, és ezt az nem lehet Isten, az biztos, hogy a sátán. És, a, és, és ebben, ebben ez a nagyszerű, hogy ő, ő azt kérte, hogy jelenjen meg neki Isten, de Isten az egész film során egyetlen egyszer sem jelenik meg, mert nincs olyan, hogy Isten megjelenik, mert a, ha Isten Isten megjelenik bármilyen formában. Igen, azért, mert ha Isten megjelni Bár bármilyen formában, akkor minden más, ami nem az, az azt jelenteni, hogy az nem Isten, az, ne, az, az nem része Istennek, holott Istennek mind, minden, a része. Te ez már abszolút a Mária a hangja. Na ez tényleg azt, szóval hogy mondja, szerintem ez egy nagyon nagyon fontos film és egy hatalmas csavar van a végén, jó. amit nem akarunk lelőni direkt, viszont viszont a műsorzárlataként hat kérdezelek meg hogy szerinted hányas film a Krisztus utolsó Na jó is legyen is. hatos. Szerintem egy hatos film. De nekem hatos, én azt. Tudnám mondani, hogy nekem tényleg a Máté Evangélium a 10-es. Ez a két film a passió, és a megkísértés az mondjuk a többi gicses, ilyen ondolált hajú amerikai Krisztus filmek közül tényleg kilók, tehát érdemes megnézni. Hát az én számomra a Krisztus utolsó megkísértése, nagyon kevés filmre adnék 10-est egy tízes film. Mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom, már csak azért is, hogy elbírjátok dönteni azt, Hogy, hogy melyikünknek van igaza ebben a kérdésben, az Attilának vagy nekem. Még egy SMS-sel búcsúzunk. Szép napot kívánok, legyetek, szívesek, áruljátok el, hogy ez egy új műsor, mindig vasárnap van. Most halom először, és tetszik, írta nekünk Kukac. Kedves Kukac, ez a, ez a műsor egy új műsor, nem mindig vasárnap van, néha, sőt minden szombaton és minden vasárnap van, tehát mindig vasárnap, de ez nem jelenti azt, hogy minden szombaton. Épp úgy van, mert mindig van. Szombaton és vasárnap. Ennél bunyolultabban is el tudom ezt mondani, szerinted? De, szombaton és vasárnap van Aha, és, a és háromtól öti... Én viszont csak vasárnaponként vagyok, kedves kukac. Úgyhogy legközelebb szombaton találkozunk. Kellemes hetet, és nézzétek meg a filmeket, legyetek jó. Sziasztok! Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, az. Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy... Aztodó, Mr. De feled, a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.